По темата, която се развива от матча Англия, България от началото на седмицата до днес. Военният министр Карсимир Каракачанов сравни така наречените протестари с ултрасите и футбол... футболните гидки. Голяма част от ключовите имена в ръководството на българския футбол не видяха проблем с расистските изтъпления. Според други случаят се провеличава. Според трети, хулигани си вихрят хулиганството с цел заговор, а темата за оставките и кой води дружина, измести въпросът какво е расизъм и има ли той почва у нас. Злополучното начало на седмицата, когато матчът Англия-България от не само разгрома на терена, но и образа на България, като показа лицата на мъже, издигащи напълно необъспокоявано ръка за хитлерийски поздрав от трибуните на стадиона. Един подведен под отговорност, отново без позоваване на думата и на понятието расизъм, а гневът на премиера Бойко Борисов от накърняването на имиджа на страната ни и поисканата от него оставка, постепенно отстъпи място на един аргумент, който си струва да бъде анализиран. Не може в страна спасила евреите си да се говори за расизъм. Същата реплика чухме и от президента на България Румен Радев. Колко дълго и за колко века нещо, което са направили граждани, интелектуалци, църковни деятели и достойни политици през 1943 година, може да служи като индулгенция, подобни неонацистски прояви да бъдат замитани под килима? Достатъчно ли е спасението на евреите, за да оправдаем Зик Хайл днес? Добър ден, казвам на Лея Коен, български писател... Музиколог, дипломат, нека да кажа. Вие сте политик още от Седмото Народно събрание, тогава от Съюза на демократичните сили. Посланник сте била в Белгия, Люксембург, Европейския съюз, НАТО, Швейцария, Лихтенштайн. А сте от основателките на асоциацията на оцелелите от Холокоста, която реагира преди ден. С декларация след изказването на президента Радев, че, цитирам, «крайно неприятно е България, която спаси 50 000 евреи и не допусна нито един от тях да бъде изпратен в лагерите на смъртта, да бъде олицетворявана с расизъм. Какво ви накара да реагирате?» Вие го формулирате много добре. Това не е индуагенция, която се разпростира върху един век близо вече. Нашата асоциация се занимава именно с опазване на историята на на най-тежкият период, съвременен период на еврейството и включително на българското. Това по времето на Втората световна война. И ние не можем да приемем всеки повод, при който да се дирижи една полуистина за спасяването на 50 000. Те се увеличават, защото бяха 48 сега станаха 50 000. И да се пренебрегват целият контекст на събитията. Вие го формулирате много добре. Става въпрос не за българската държава, която се е притекла на а, помощ на евреите. Напротив, тя е била техен враг, тя ги изселвала, отнела им е правата, изпратила една част от тях в лагерите на смъртта. А става въпрос за достойни българи, които ние многократно поименно а, сме назовали и които ние почитаме. А, значи, всеки повод, при който се използва този аргумент, а, за да се а, тиражира една полуистина, за нас е оскърбителен и за ние реагираме. Освен това, ние реагираме на, всеки, на всяка проява на расизъм, защото имаме много голяма чувствителност към това явление и ако той излиза днес на стадионите, ние го виждаме в нашото ежедневие всеки ден. Този расизъм се проявява и по отношение на ромската общност, по отношение на евреите. Е една страна, в която достойни българи са спасявали евреи, не е иммунизирана от антисемитизъм, достатъчно да отворите който искате форум а, в интернет а, или в а, фейсбук, за да се натъкнете на, на ужасяващи коментари антисемитски. А, така че обществото а, носи този проблем. А, в случая той стана много видим, защото а, се а, показва на един много масов спорт, а, който много често е служил за политическа платформа и в миналото, и в днес и просто целият свят стана свидетел на това, което отдавна подмолно подяжда съвременното българско общество. И добре, и аз съм много радостна, че много организации реагираха, което показва, че не само ние имаме тая чувствителност, ами тя вече добива един много по-широк характер, което е един добър признак. Много ви благодаря, Лея Коен. Асоциацията на оцелелите от Холокоста пак ще каже, излезе с реакция спрямо думите на президента Радев. Споменава се в а, тяхната декларация и изказването на премиера. Също така става дума за тезата, че е неприятно страна спасила евреите си да бъде олицетворявана с расизъм днес. лекоен Коен с уточнения за достоинството, което не може да бъде а, използвано като индулгенция за а, оправдаване на проблеми днес достоинството проявено през 1943 година, както и с тезата за това, че трябва да знаем цялата истина за този период. Благодаря. Разширяваме темата към въпроса. Разпознаваем ли е... Мотивът расизъм, мотивът обра... омраза, базирана на расов, етнически изобщо на принципа на различието, за българските институции и политици. Казвам добър ден на доцент Жана Попова. Здравейте, приятно ми, съм вашето студент. Поканила съм, защото тя много сериозно е изследвала футболните гидки и тяхното публично присъствие, както в обществения, така и в политическия живот, и в публичния дебат, и в медиите. Сравнението между гидки и протестари, което направи военния министър и вице-премьер, как ви се струва, цитирам, той каза «Футболното хулиганство не е оправдано, но красивото и умното хулиганство» Това е една реплика, свързана с красивите и умните, помним я от «Контрапротестите» от а, времето, 2013. когато граждани, много граждани, много дни, 365, протестираха също правителството на Орешарски и назначаването на за назначаване на Делян Паевски а, за шеф на Данс. Ами, Първо е важно да кажем, че лично аз като университетски преподавател ми се иска да се извиня за това, което видях по екраните на, а, на, и медиите след това, защото ми се струва, че трябваше някой да излезе и да се извини на хората. А, футболните агитки не се състоят само от расисти, това е повече от ясно. Няма нужда да излиза някой да ни го обяснява. Още по-малко има нужда, когато става дума за расизъм, някой да налага матрицата. Това е като... Еди, какво си? Това е като расизма в Англия, например. Това, точно така. Това е като расизма в Англия. Това прави... не го прави по-малко... Расизм. Напротив, всяко сравнение не работи добре за нас, защото всъщност именно и агитките, и хора от агитките, с които правихме интервюта при две от проучванията, които направихме първо а, с, а, в рамките на проекта Нови медии, Новите млади с а, професор Вайлодичев и доцент Леспасов и по-късно една публикация, която беше публикувана в списание Българска етнология. Та всъщност става дума за това, че в самите агитки самите има хора, които биха предпочели а, всичко това да не се случва. Тоест, а... Хора, които се срамуват от е, в, нацистския така. знак. Точно така. А, а, няколко жеста се натрупаха в тази седмица. А, въпросният нацистски знак, който е, а, може да бъде определен като Хайл Хитлер. А, също времено с това ние видяхме и неприличен жест за втори път в а, телевизионното пространство, преди това... Да, това и този ще... военния министр, който би трябвало да изразява една малко по-различна култура, най-малкото, ако не, а знанието за това какво може и какво не трябва. Цитирайки той използва този жест, а, жестовете в българското публично пространство а, трябва ли да ни безпокои начина по който те се употребяват и кои са точно тези жестове? Ами, трябва да ни беспокои, защото всъщност а, започва да избледнява знанието, в, особено при по-младите хора, за това какво е расизъм. И започва да се бърка с всички от тези прояви, които бихме казали, че са ниска култура. Това не е ниска култура, това е много повече. Това е проява на безчовечност. Нещо, което не може ние винаги да призоваваме, както се случва много често в тези в тези прояви на спомен за нещо. Тук стана дума за тази индулгенция, която би им дала историята ни. Не, не, не бива по този начин. Аз затова, затова много се очудвам, че българските държавни институции реагират по този начин. Ние нямаме готова позиция за нещо, което знаем, че съществува като държава. Това по отношение на расизма, само за да сме пределно ясни, тъй като аз използвам описателен език, не назовавам жеста, а, изразен от властта. Жест е он си, заради който Сем наказа Емил Кошлуков, например, в телевизията му БНТ. Преди време, когато отново срещу едни протестари, както биха ги нарекли те, ам, беше показан този жест. И това е много важно медийно знание, също знание за медиите. Протестите са нещо важно те те по някакъв начин а, държат и властта, само да кажа, защото това е опозиционното мислене, това е различното мислене, което а, надявам се все още да имаме възможност да проявяваме. А, по същия начин а, мислят себе си, например, агитките като альтернативно мислене в рамките на държавната машина, която се вижда и в БФС, въпреки, че БФС е наистина една федерация. Не би трябвало да има нищо общо с държавата. Само, че ние виж се случва. Разграничението не се случва и дори вътре в самите агитки има хора, които се дразнят и ни споделяха, така се каже, колкото е странната издумът изследване, но разкриваха, че а, политиката на БФС не е тяхната политика, като фенове. А смятате ли, че а, този вид разсиска част от агитката по някакъв начин е била поощрявана институционално? Било то от а, федерацията, било от то от политически субекти. А това не мисля, че някой може да го докаже и би било трудно да се докаже. Със сигурност обаче употребите на гитките са много ясно разпознаваеми. Самите гитки и хората от тях могат да ви разкажат много случаи, в които са употребявани в политически казуси и преследвания. Собствен... Например, за контрпротести, за инфилтриране на протести, за да дори по време на учи лице. Точно така. И пак казвам, трябва да бъде направена разликата между тези, които са на стадиона заради футбола, а те остават все по-малко, и от тези, които са там с определени политически и случаи, културологични дори послания, каквито има военния министр. Все пак това е министрът, който във Войводи имаше определено послание, което бихме нарекли е расийски. А, също време с това, защото на мен ми се иска наистина да разграничаваме жестовете. Ние говорим за две различни категории в случая. Единият е напълно разпознаваем а, нацистски а, знак на вдигната ръка, другият, който коментирахме в публичното пространство, който беше употребен от Емил Кошлуков и от Красимир Караев-Ключанов, не е нацистски знак. Той е по-скоро в друга гама. В гамата на ам, вулгарното изобразяване или усмиване на дадено явление. А, така че това са различни неща. Но един а, такъв въпрос за финал. В Гърция, например, крайната десница отдавна се стреми да влезе в силовите структури. В полицията, в армията. Може ли да се направи съпоставка с България? По отношение на гирките България все пак стои малко по-назад дори от Гърция и Турция и особено сравнение с Сърбия. Мисля, че това е все пак добро. Мен ме безпокои обаче в, цяло, в този целият казус соотношението между държавата е такъв тип неправителствени организации, като Федерацията. Защото, ако щете, имахме такъв опит. Едно училище в центъра на София беше изрисувано с фастика и там стоеше знака на един от отборите. По никакъв начин не може човек да се свърже с фен-клуба на този отбор. Там никой не отговаря, никой не, не върна а, от, от, Отговор за това, как може да бъде почистен този знак. Тъй че какво прави държавата извън а, обсега на световните медии, какъвто е случай каза, е много важен въпрос. Не бива да бъде изтриван с това, какво сме правили в историята си. И въпросът не е само репутационен и имиджов. Той е важен за обществото ни. Точно да така. Му се търси истинско решение. Благодаря ви. Доцент Жана Попова от Софийския университет, която е изследвала обстойно явлението футболния гитки, политическата им употреба и медийният им ефект.